Berreun taogoita amazazpi sohtze izan diraiaz Donapaleuko amategian. Ez dira beraz, galdegin irueun sohtze tarateltzen. Bainan, Pierre-Rif Gile Donapaleuko ospitaleko zuzendariak segurtatu daukunaz, ARS, Eskualdeko Osagari Agentziak, idekirik atxikiko du materité 300 accouches qui ont été maintenus c' pour des raisons très précises d'isolement geografi. Ama hiu hauek atxikiak badira isolamendu geografikoarengatik da. Ezin dira etxi, bestena zemaztea initz amategi batetarik berogeita bost minuta baino urgun naago izanen diteizke. Donapaleukoaren kasua da gainera gehiituz hortexekoa etsi dela. Kon sur la qualité e la sécurité. Iolamendu geografikoa ez da baldintza bakarra, segurtasuna eta kalitatea beharrezkoak dira eta ospitale bilakatu girenetik amategiko lan taldea azkartu dugula jakin behar duzue heureux de pouvoir vous confirmer qu'on a renforcé l'équipe de la maternité depuis la création d'hpital Iru emmainsa ginekologo bat eta pediatra bat gehiak goditu Donpareuko amategiak bi amairuan osspitale publiko bilakatu denetik Gainera, azken argumentu gisa Pierrejle zuzendariak baieztatu dauku ondoko asteetan jaujak naturalki ukaiteko platoteko bat izanen dela emaintsa liberalek baliatzen ahalko dutena. Donapereuko amategian urtean 308ak laster gaindituko dituztela, espero du beraz susendariak